قرآن مخترم دن کو ده مولانا بلباری صاحب ده دوره تفسیر و قرآن ده چینسی نمبر دی ست که پتوپای محل لا تیر اجزائی مسجد کی پا او پا تیر ست دوزار نو کی شعره دید ملاوی دو پتا یا ست ای اشاہ دید توی دسندت کیسد مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن تلازان از دی نین چوک جانگیر رو سوادی پروپرائیٹر انور موبایل نمبر. موب و تنسبت لو تنسبد دروغ کلو ها دای اراده کلو کژو زو... کمن گدا پیغمبر کما مسالک ابتداکم ذوری ستار کو ذلیلې کو الله وی ما تبا کلو نده د یزاد څنګه و وکذالک دیځه کدا کذالک کاف مانا د لام سره دی لذالک د ذک و جنا حق کلمه تر ربکا ثابت شد فیصله ربسا علی الذین کفروا بکافروا انهم اصحاب النار دو دوزخیان مطلب دغه چې دای په زدو دریدل دا د مقابله شروع کړه د حق د کمزوری کولو په سلګیا شول الله انه مام په فیصله وکړه چې د ځخ به زئی الذين العرش دا د رم ان وان د عظمت د قران قران او معنا دا را واخلا نو الله به عزتمن کی او الله به نیک مخلوق زړه کې استامینه واچي لکه الله ته ډیر مقرب ملائکه حملت العرش دی هغه ملائکه ده الله ارش نیول لري وید به دعاګې غواړيلهنا کسان ح غ میک یحمونهلاررش دپورته ک یاارشه اووهڅوک حله چې چاپیره د دی نه دي د سببونه به همې ریم پاې بیا سره د همدونو د خبل رنا و منونه به او ایمان راړي په دی الله وستفرونه لللهذناعملو او نه غواړي دپاره د مومننانو ويدي رنا زمګاربه وسيتهکله شي رحمان فراخ د هریسی سره منوي لمستا تغ لل نتابو بخنو کاه چاته چې توبه وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ بهو سبي لکه اوتابداری وکړه ستا دلارري وېهما ذابل جاه او بچ کدي دا ضبط دجانم نهرب بهنازګبه ا هم او دن نه کدي لرا جنناتیادې لللتې وته هم جننت د همګې حغته چې تا ددي جهغه قابل وی جنت تدتلو یانه چې مسلمانې من ابایم د پلاران او د دینه او ازواجېمو د بی بیان او د دینه او زرریاتهمو د اولاد د دینه انک انتل عزیز الحکیم بیشکتی زور او حکمت والا تحصیلدار وته چې د الله اومنا کتاب اومنا مساله د توحید اومنا نو د عرش ملائک بدل د دواګانی وڑی بخنه بدله ا یاد تعالی نستاب مور پلا لا استا بیبیا سا اولادنا کون لا بابا خنا غاڑی واقع هم سیئات او د ملایکی به دعا کوي چې اے الله بچ کده دې د تکلیفنا ومن تا کې سیئات او هر رسول چې تا بچ کغه له د تکلیفنا یوم ایذن بدوارا ظقدرحیم دونو ترحم کو باغ و سالک هو الفوز العظیم او دا د کامیابی لوی ان الین کفرو د سرموان د اسممت دقرآن دا دومر ل کتاب دی که دا د اوو نقیمت برت به پلاس چ کوونه لګې ځان ت به غصی او الله به د تور ډیل غوصی ان لین کفرو ب شقا کسان چې انکارو ک د ممسی ددي صورتت نه شي لمک الله چې خاامخ غص الله اکبرو م مکت کوم ډیررهیا د د غسې دیر الویوا د اوسی تاسو نه ان فزغم په نفسونو تاسو په ځانونو یعنی دا تاسو چې نن خپل ځان تاسو را غوسی د دینه د الله غا تاسو د ډیره زیاته لویوا کلا استداونه الی الایمان کلا چې و تاسو را بل لیک دی ایمان ته فتاخ ورونو تاسو به کوفر قالو نو دی دا, دا تخفیف یو غری ذکر کین قالونو وای دی رب انا یزم غبا امات وای به دی قیامت پرزا رب انا یزم غبا دی مړکلو ځوځالا او احیا اسنتهنه او مون دی ژوندکلو ځوځالا او طرفنا بی ذنوبنا نو مونږ اقرار کوو بخپلو ګناهونو حال الہ خروج من سبیل نو آیاشت ده د و توصالار نو لا سبیل الہ خروج نو د لار نشته قیامت کې بدایي الله دوه لاري ملک او دوه لاري ژوند کو د دوه مرګونو او د ژوندونو نه سم مراد دي عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس امام قتاده امام زها کو د دې سلور وړو ليز برګانو نه امام قرطبي رحم الله نقل کوي كانوا امواتا فی اسلاب آبائهم دینو یعنی مړو په شاګانو د پلارانو خپلو کې ثم احياهم بیا الله جن ديكره د پلا د املا نه د مورګې دي ترغه اغه ځکه الله انسان جوړ کوو روحي پکې واچو ثم اماتهم الموت التي لا بد منها في بیا دې دنیا کې به مرگ راولي وې ثم احياهم للبعث والقيامت بیا به الله قیامت کې جون دې کوي فحاتان حياتا فحال وَمَوْتَتَانِ دا دو مرګ دي او دو ژوند دي و هو قوله تعالی کیف تکفرون بالله و کنتم مما فاحياكم ده سوره بقرہ دی آیت دې دا مطلب دی چې دو مرګ او دو ژوند یا موږ د بدنیش ته کوم څو مرګ قرآن ذکر کړی یو سړی قرآن ویلې نو پته به وي ته چې نیو ویلې نو سبا ته پدای چې قرآن کې څو ژوند دي څو مرګ من سبيل آی اشتدال و ندیو الا سبي ليلى خروج نو دای ته به وې لشي چې دا وته لار نشته دا د وته لار ولي نشته ولي بهر نه را پریني او ذالکا دا لار د جهنن نو د وته د دیو جن نشته انه اذا دوی الله وحده با الله ربل لشوازی كفرتم نتا سب کفر, کفر و کا و اي شرك به او که الله سره به صدار جوړ کړي شه تو امينو نتا سب ایمان دار او الحكم لله اختیار د الله دی اللییل ک كبير چوچت دی ولو دی دا دلیل کلیکر کوې الله هو الذي یړ کو معاتې او دا الله غ داې چې خی تااس د نخې د خپقدره ته او ی دروله کوم می نه د پاار سبب درې د کو اما تهذکررو الله منیونیبه نسیت مقب ل مکر اغا سوو چ راګ دی الله ته په الله مخلیص نهله دی نه ساماره د دی دا فاتوی فائف اسی ہیا دا دین شرط محضوف دین او غد ازا کان الامرو کما زکرا ازا کان الامرو کما زکرا ما ملک ام دک کسی لکا سنگا چی زکر کڑی شوا متاسو لسه پکار دین فدو اللہ مخلصین علیہ الدین راو بل ایدی اللہ لرہ پدا سحال کیچه خالص که انکی اید د عبادت او دخبال عبالنی ولو کری هل کافرون اگر کبت گرنی کافر پا مشرک پا کافر ببدا لگی او تا اللہ را مدد کان رفیو الدرجات دا اللہ پورتکا انکی دا درجو دیں زولارشی خوان دارش دیں یلک روح من امری رالی کی وحی پخپل حکم علامی شاو پا جاچو غواری من عبادی دا خپلو بندگانونا لیندر یوم اطلاق تید پارچ اویاری خلکو لارا دارت دا ملاکاتنا یوم هم باری زودا پا کمرت چدی ب ظاهر بشي بمحشر کې باريزونه ظاهر بشي په ميدان د محشر کې لا احوال الله منهم شيئ نشي په دې د الله نه پدې کې څه شي نه پدغه غرض به الله اعلان وکي لمن الملك اليوم بادشاہین نن زده چا ده لله الواحد القهار یکي आवाज الله لرا چې یو دې حضور ور دا اعلان بسوک کوي اعلان به الله کوي جواب بسوک ور کوي ملائک مؤمنان بندګانو وهو يعد هادا كي تبوز بهم الله كي يجواب بهم الله كي وهو درهم, درهم كول بكذا ذكر كي كي ده تبوز و جواب دولة ده دا ملائكو دا طرف ده ملائكي بوي بشهيد چه ده طول بغلی ندك ملائكي ببخبلاوي كي ده الله ده عليها من انوازه تجزا كل نفسين بدلا بوركول شهاريه و نفس لا بما كسبة داغي دا كي ده سامل كده لا ظلم اليوم نبي ظلم ننراسه ان الله سریول حاب الله د زر حصاب والله په انیر هم رای لړ یو مل ظفتې د غورځې نزدی نه عزل کولووبله د الحناجرې کله چې به اورسې زړونه مکنډو ته کاظمی نه ډک د غمنا کا سکوتو حاله انتله غون قم چې سړی ډی غم دجه نه او ډیر غصی یا ډیر غمجنی او د غلی نې نو کاین کاظمین ب دغن غمنا مال ظاللی نه من حمین نشته دپاره د ظالمانو څوک دوستته ولا شف او نه داسې شفارسی یو تو چې دغه خبره دی من کېږي ر حال و دا نفی د مقعیت دا سره د قید دا مطلب نه دی چې ک شفارسی شفاې نه د چې خبرې مړله کېږي او داسې شته چېېې دغې نمه ل کېږي شپات دی کوي نه چې الله وئ زما نی خوها نو نه سوک شفارس کولې شي بل فرض کچته چا وکونلای قبلي کنا اوشتابه نړو می شفارسی نشتن او من لکیږي بل کمي غالي یا لمخائنۃ العیون دا متعلق د سریو الحساب سره دی چې الله بادامل حساب کوي کپٹی کا ختارایې یا لمخائنۃ العیونی الله پوېږي په خینات دسترګو او ما تخفی الصدور او هغه دې بډایې سینی والله يقضي بالحق الله فصله كي انصاف والله الله فصله كي ده انصاف والذين يدعون من دون الله و هغا خلق كي دي رابل سواد لا يقضون بشين اغاي فصله نشكول ده حسي ان الله هو السميع البصير يكناً دقاء الله ده اولي دونك ولي دونك. دونك اولم يسيرو في الارض ده دي سينا بيان ده مسالح د دې ځای نه ذکر کئي تخفيفي تر آيات نمبر 22 پوری او بیا د 22 نمبر آيات نو واقعې د موسی عليه السلام په ذکر کئي او عالم يسيروا في الارض آيا د دې نه دې ګرځې د لپسمه کئي ويمذرو جوغوري كيف كان عاقبت الذين چسنګون کسانو كانوا من قبلهم جو محكذ بينا كانوا هم اشد منهم اغي يسخد بينا قوتن بدكات کې واسارن في الارض او په نه خو دسمه مکو کی خخ آبادی کڑیو چلاوی کندرات تردیر وقتا موجودو ای فاخضا هم الله بی زنوبهم اونیول دی الله په سبب دا گناہونو دا دین فما کانا لہم من اللہی من واقع نو دی لرد الله نسوک بچکا ان کے ذالکا بے انہم کانت تاتیہم دی اللہولیولیول وی دا پدیوجا بے انہم کانت تاتیہم رسولوهم چی اکنان دی تبر اطلب بغمبران دا دین بی او بخگاراو دلائ فَكَفَرُونَ دَيْ كُفَرُه کا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِعُنْيِهِ وَالَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ اللّٰهُ ذُو الْقُوَّةِ الْعَظِيمِ وَسَخْتَ عَذَابُهُ بسكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا صاحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وَقَالَ فرعو نظروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد <تصفيق> هواميم سباش رودي صورت زمر کی مسئلہ بیشکڑا فابود اللہ مخلص اللہ الدین شے بادت و بندگی خاص کئے اللہ رب العزت لرا عود مشرکانو پاکی دے ردوکا مشرکان وی له ما نهبدوم الا ليقربنا الاله الا الله زلفا موږ نورو دینورو ژوندګي کو دلګو ژوند الله ته مرتبه کینیزدی کی نو بدرې مسلې رد وکي بیا په مومن مؤمن کلاوا پیش کړه جفذ الله مخلصین الہ الدین اللہ رب لذت راوبلای پداسهال کین چ خالص کون کے ان دی اللہ تخبل بلنا ولو کرہل کافرون اگر گب کافر بدلی دا ددی ووالو سورۃ نو داوا دا تر سورۃ الاحقاف پورین دادی دا پارا بیلتنا ذکر گئی دادی پا منلو ببشارت ذکر گئی او پنا منلو بتخفیفات و زواجر ذکر گئی دا صورت مومن باول کی ترغیب و قرآن تا بیا پینزم آیت کی تخفیف و تخفیف دنیاوی بیا دهم آیات نواخلی اخلي درایت نمبر نہم پوری په دې دریو کې دعا دا حملت الارش ملائکو الله ذکر کړه بیا 2000 ورکه کافرولہ تخفیف خو روي ذکر کاو سبب دا عذاب ذکر کړه څوار لسنه آیات کې دا ذکر کړه ہے بعد د قیامت ذکر کوم او قدرت د الله ویلند الله ای ذکر کوم عالم یسیرو فل ارض یہ ويشتم او دویشتن آیات کین اخوی په دنیاوی ذکر کوم ولا قال ارسلنا موسی بیااتنا وسلطان مبین په دې ځای نه دا چې ادم موسی عليه السلام ذکر کړي هم بدک مثلاجی موسی عليه السلام دا الله ربول عزتنا مدد غوښته او الله را بلل او زکه لایق د بلنې الله دی بیا د موسی السلام د ملګری او بیان ذکر کړي و وویل رجل مؤمنون اشاره دی د دې ته یوه کیوازه الله را بلاو یوه کیوازه الله ته مدد شوايا د دشمن په کور کې بده الله ملګره پیدا کړي د تکلیف په ځای کې بل الله را حدل درکړي مبا ګیا د موسی عليه صلوات و ذکر کوي د دی ځای نه ولکادر السلام ا کینن لے گلا مون موسی علیہ السلام بیااتینا پنه خو زمونگا و سلطان مبینہ بدلیلہ گارا الہ فرعون فرعون تا وهامانو ہمن ہمن تا وقارون وقرون تا فقالون دیو ساحنون کذاب یا دوگر دیو ډیرلی درو جن دی موسی علیہ السلام خلقو خلقو تلګل شویو او د دې کې الله ای حامان او قارون دلې گله شو وجدا د چدا مشرانو چې مشرم سلامونو کشرور پسې نو د ای وی جادوګر دیو دروغجن دی فلما جاءهم بالحق من عندنا هر کله چې دی دخلت بالحق په حق دین سرا من عندنا زمونږ طرفنا قال اقتلوا ابناء الذين امنوا ما او وی دی او اج نه زامن د هاغه چاچی مان را ولې سره ددن وسته یونس اهم جوندې پری دی دای زانانا و ما کیذل کافرینا الا فی ظلال ندی مکر فریب د کافرم مگر په خدای حکم راه کی کله جو دی د ها کرا نو اعلان یو کې جده دی زامن او اج نه دی د د ملګرو اګه شران ختم کای او مړی کای خدای والا پرې راایې دا حکم سوره اعراف یوصل ویشتم گیم ذکر ده فرعون دا آرډر دوزل کړه یوزل د موسی السلام د پیدایښ نه مخ گیم درید پاره دا آرډر کړه چې موسی علی السلام چته جون دی پاتنی شي رانه او هغه الله دا ګور کړي دو دا کوم دغ کې کړړه چې کله مساال سلام د ته مسله بیان کړه نو بیا هوکموکو چې د دو چې کم ملګری دی اوله دواوج بس سنا نه اوله پرېده بعضکه چې د د جمته او د د ملګری کم زوری شي اشاره د دیتا چې د دشمن نه بهث کله ن خللاېږي کهته ببلځ کې او ستا دشمنتهستا د راستلو په لږې نا هغه بلګي منصوبی به تړي چې بیا کله راالي نو هم به ستا خلاف منصوبی تړي خو به هرحال تر مرګ پورې به منصوبو منسوبو سراسر وي دا د حق او د باطل جګړه به شروعی شروع خو کله د نروستو نه رستو شو نه انجام مصاب بري او د دشمن به تباهي خو شرط دا دے دی چې مساله د حق ای وکاله فرعون او ای زرونی پریدای ما اقتل موسی ولی ادو رب اقتل موسی چمړکم موسی ولی ادو رب هو دې دی راو بلی بول رب انی اخاف ان یبدل دینکم زیریګم د دینه چې دې بدل کيسهو دین او ان یظهر فی الارض الفساد یا بسر ګم دې په دې ځمکه کې فساد هرون ما پرېلې چې موسا مرکم دې دې خپل رب راو بلی شیخ القران رحم الله ابو فرمایل شیخ د شاہ پور خپل تفسیر فتح الرحمن کی وی چوی دلا سړې په جنگ کې غټي غټي تلاڅي چي چوچا تولې نشي دوی تچانی وله زرونی ما پرید یقتل موسی چمړک موسا ولی اد رب و دید رب الیخ بالرب انی خاف ان یبدل دینکم زیریکم چده بدل کیستا سو دینه او ایو زیرا فی الارد الفساد یا بزاہر کیو سرگن کی پده ملک فساد ویا خود آدھا چستاسو دن ببادل کین آغا دن سو عبادتو کم لی الہ عبادت ربی ہی گورا سمرخ کل دن دی بادشاہ امزیم نزما منائی نجوندم خطیری گی او دیوئی چه ددپری دی د یو داسه خدایو مونای چړو تاسو ته ښکارینه نو ګورځبم بیا خذر واخلم نو دین دل بدلایي او که دیني بدل نکونځمه که فساد خورایي فساد شېدي الا يمبدل دینکم فانه یزهرو فی الارض الفسادا ای کاو بین الناس بسبب الخلاف امام کرتبی رحمه الله چددا مطلب داو که دین دی نه دی ټول وا وړی دی نو کم از کم څخ بهواړي نو د خلکو مسک به اختلا پیدا شي او امام کا تاادهې مح اللهوي ال فصاد انده هو ان یو مله به تو الله تاله د د فساد دا چې د الله تابعداری دی وکړی شي لکنن په د زمانهکیوم د ته فصاد ووي چې او سړی ووي د قانون ددن غواړم قانون د قرآن غړم. و یَرَادَ الْمُقْرَانِ فَسَادَ رَوَلی یو <تصفح> فَسَاد کُللی اری تمونګم جایز نو خو یو یو سره نفسدا وای چې زما فیصله دې په قرآنی زمما قانون دې قرآنی نو ډېر خلک دی تم فساد وی وي چې په قانون فیصله کوي په قران په قران په قانون دی فیصله کوي نو غل نبلاس کټکای زناکار په پګټولي ਸੰسارای بینوې دین خوبا نور فساد زکا خور خورشي ټوله دنیا به د اسلام نه متنافر شي او بیا به ملک ملکي ټول جدنو کټلا سي ګرځي نو کله یوي طریقې سره کله بلی طریقې سره حق ته خبره ده فرعون دا فرعون دا, دا ویلو چې او ان یظهر فی الارض الفساد زه د ی دین یریګم چې دین بدل بدل کیو فساد بخور کی دغه الفاظ به بدل یې صرفه او قال موسی او موسی علی السلام انی اصطبر ربی ز پناه غړم بخبل رب سرا و ربکم سرا سو پر رب سرا من کل متکبرین د هریو تکبرنا داریو تکبر کهن کنا لا یوم لا یومنو يوم بیوم الحساب تیمان نراڑی پر از دایساب موسی علی السلام په بیا مساله ذکر کړ به و ربکم یا ساده ګو رب دی بللې ویني وقال رجل مؤمن من آل فرعون ديزنه بیان درو رجل مؤمن ایت نمبر 44 پورين چا حق پرس هميشه د دا پاره دعوت د دا توحيد ورغي او باطل پرس انکار کړي وقال رجل مؤمن او وي صالح مؤمن من آل فرعون دو كون د فرونا يكتم ايمانه جما فذى تلوخ بال ایمان يكتم ايمانه چې حفاظت وکاو د خپل ایمان یا <سؤال> یکتم ایمان او چپټ ساتلو خپل ایمان تر اوسه دخپل د خپل قومنا اظهار ته جته ضرورت نورا غلې نو تر اوسه پورې په نو چې قلم وکړاله نو ختاره یې کې ایمان او وی وی اتک تولو نارجلن یقول ربي الله اي ربی اللہ آیا وجنه تاسو هغه سړی چې دیو اذا رب الله دی حضرت علی رضی اللہ عنہ بفرمائل وی والله لا یوم ابوبکرن خیر من مؤمن آل فرعون ان ذلک الرجل کتم ایمانه فاسن الله تعالی علیہ فی کتابه وهذا ابو بکرن ازہر ایمانه و بذل ماله و ذمه لله تعالی و اذ ماذ بالله قسمی ده ابو بکر صدیق یورز ها رجل المؤمن ده قوم ده فرعون غردن ذګویدک کسړې رجل مومن چې کوم ویده ترڅو خپل ایمان اظهار نو کړي او الله یې صفات کړي دي او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ازهر ایمانه د اولې ورځې نه اختاره اعلان کړي دی او بذل ماله او دا ما هو لله تعالی مالم بالله رب العز د الله په دینو لگاو خپل وینم الله لپاره قربان کړه نو د دم مقام ډیر وچد دی خاله گوید ابو بکر صدیق دا حضرت علی رضی اللہ عنہ ولیو پر سره لگی وا حضرت علی رضی اللہ عنہ وای چې دا کوم رجل مؤمن تعریف قران کې دا غنه ابو بکر صدیق مقام کې لوی دی لوی مقامو یو ځلی وای د کوفی په دغه کې حضرت علی رضی اللہ عنہ روانو او یو سړی وته وای او د ټولو خلقونو غورا بهترا په ټولو کې بهترا صحابه و کې اجما تراغ خطبه ویلام و یات ساتي چه پټول صحابه کی بهتر ابوبکر صدیق ده او حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین وہی کمال اچهم پدی دوارو غورواله را کو کی زبا غلط چدن حد کسب دوری ور کومي ده دروغ چده دروغ ویلینی ده دروغ ویلی صدا بولار کوم داغه پنیز د دا صحابه دور له مقام خصوصا د ابوبکر صدیق و شیعان لګیو د علی او د حضرت ابوبکر صدیق ترمن ده بغضا حسد ثابتین او دروغوی رجل مومن وقال رجل مؤمن من آل فرعون او یا مومن مؤمن دو قوم ده فرعون یختم ایمانه چه محفوظی ساتو اخبل ایمان شیخ عبد الجبار سی بوئن لپن بیر شهل قران رحمه الله بفرمایل یختم ایمانه چه مضبوط او اخبل ایمان حفاظت او حفظ ایمان و, و, و مطلب ده دی چه تو قیمتی شی او بنده بخبلای و azi دشمنان ډیر زیاتين مداغي حفاظت په دې طریقے کې کې چاپټو ساتا ضرورت یې نه یې نو پټو ساتا دابه محفوظ شي نو یختو مو ایمان هو حفاظت د غو د خپل ایمان مضبوط او ایمان لرا دا قوم نترو سپورټ ساتلو نو چې مو کرا لا پوښې چې مصالح سلام مرغه ملګری عمراله هو سويدا کټیندي اتقتلوا رجلا ان یقول ربي الله وج ن هغه سړی چا هغه دا وی زمما بله دی وقد جا کوم بل به نېمررد او دی راغلی تا س پخ کاره دې لستاسو دررب طرفنا و کو کاذ کده دروغ دنی د روغدنې فالی هی قی به نویبه په د سزا د درغ د د کو سادکن ک دی رشت ی س بکم بعضور لې او بررسې تاسوته بعضې هغه عذاب چې دی واده کوې تاسو سره۔ ان الله لا یحی من مصریفون کا ذاب یکنن الله خو د نه نه کوي تو ف ددایت کب لولو نوور کې هغه چاله چې غوی زیات کوونکیو دروغ جنا یاقوم میله کومل ملکو ل او ظاهری نهفل ارو دی في دنیا بیان درجلې مومن ک زماقوم له کومل ملکو او ما تاسو را د ب شاین راځې ظااهری زوراور یای پده ملکی خوفمین سرنا ممباس اللہ سوک ببچ مونږ مونگ دا اللہ دا نه انجا آنا کراغی دا عذاب مونگ دا نبیازمونگ بچ که کې گورا سوک نشته وی دا چی دا خبری اکڑی فیرون پوش چیرد دی سړی خبرې خو پده خلق کو اثر کئی راشدہ پی گڑی وڈی که نو قال فیرونو فیرونو بی ما اوریکم الا ما آراه زما مشوره نظر کوم تاسول مگر ها اچي می مشوره درکلا یا ها اچي زما مشوره درکوما یا ما اوريكم ما اخْتارُ لَكُمْ الا ما ارى الا ما اخْتارُ لنفسي شيخو لله سبحانه وكلا مطلب دې دغه چې زنه غوړ کوم تاسو لپاره مگر هغه څه ځان لې کومه مطلب یې څه وو زده موسی السلام بن ځان لنخخوم نتا سلام نخخوم سمح اتنبدا اني ما اوريكم الا ما را زرائی نظر کوم تاسو لا مگر ها چکه ما راي ميدرکړه ها غاراي سوا بس زما خدا کراي دي چې دا موسا او د ملکري هوج نه وي وما اعديكم الا سبيل الرشاد زنه هم تاسو دا مگر لار ده کامیاب وي او قال الذي <سؤال> امنوا يغسرت ايمان رولو يا قوم اني اخاف عليكم اي زما قوم زه هرګم پتاسو مثلله یومل احاب پهشان د اوورځ د غ ډلو نادیانونا چې هغه ادیانو ډلو بندې کمماعذاب راغلیو د اغ ر نه در بندې یاریېګم اس عزاب در بندې را شي دییکو یون دا رامې په چې و په زد مدرې کوي ات م کوی کنی عذاب به را شي مثل دا بې کامننوین پهشان د حال د کوم د نووه اسلام وعادې نو دا ادیانوسمموود او دسمموودیانو ولهیننه من بعدهم او د هغ کافرو چروو دد نو و الله یريدو زلمل للی بعد نه د الله چې راده د زلم کوې پ خپلو بندې ګو و یا قومې زماقومیننی یاخوااف علی کوم میمتتنات د یاریګم په تاسو دغه وررض چې کله د هغې سختی شروعشي نو خلک بهچغې وويی مطوللو نه مطبیری نه په کمه چوبه ک د تاسوشا مالاکم من الله من آم نهستاسو د پاره دله نهڅوک بچ کوونکې یو موللو نه مد دیری نه په کمه چوبه تښ تاسو او بګردشا کوون کې د مووقف د او ورته بروان کړیشي نو ډیره سخته ررضبی معکوم من الله من آاصلم نشتې د تاسو لره درله نه الله و چړه چلله کو مرا کنو نيشت له غدا سوق لارخودونکي ولکد جاءکم یوسف من قبل بالبينات یقینا ناغلو تاسو د یوسف علی السلام د دینه مخک بختاره او دلالهو فما زلتم فی شک همیشه وای تاسو په شک او گمراهی کې همیشه وای تاسو په شک کې مم ما جاءکم به د هغه مثلی تاسو ته باغی حتا اذا هلک تر دې چې او فازون تاسو اوئ لن يبا صل اللهم من بابي رسولا چریب بل راون ليږي پسدن بل پیغمبر ذالک ذشن یذل الله من هو مصرف مرتاب الله خطا کیں ها ذالک کا کی کاف په معنا د الله تعالی دی سرنی ذالک مطلب دا چې دکې توحید کی د شک د الله خطا کې ګمرا کیں اغا چال را مصرفن چې هغه د مصرفن ذاتے کو ان کے مرتابن وشک ان کے رجل مومن بیان ہے کہ تاسو ده یوسف علیہ السلام راغلو تاسو ده هغه مسله کې شک کړه چې کله غلل نو تاسوی لای با صلی الله من بعدی رسولا بعد ده نه پس بل پیغمبر ناراضی خلاص شو دینا تو الله بل پیغمبر راولې کو وګوریا ساتای چه یوسف علیہ السلام پریشانه مرلی پریشانای وکد دنه من هم پریشانای دیم مطلب دا چې یوسف علیہ السلام جون دیو تاسو نه منلا چیلار نو بیا م لاسون مرولل او ارمنم کوټین نه نه او تاسو بیا وی چر الله تبل پیغمبر راونی لیگی ندا پیغمبر راغ د دوه منې گین بیا بد پس ارمن کوی الضین یجادلونه فیات الله او په دې آیت کې مراتب د گمراهی نه یډمبه مرتبه ذکر کړه فما زل تم فی شکین لومبه شک راشی نو د شک نه پس راځي هغه گمراهی قضا لے ګو ذل اللہ او دریم چې کله سړی گمراه شي نو بیا ور پسې دی په حق سره نو حق ولو سره جگړی کئ نو الله دا دریم صفاتم بدی دې ذکر کئ چې کله جگړه شروع شوه نو څلورم بیا ختم ال قلب دی هغه م ذکر سېزی ک کوئ اللهین جادیونه فيیا الله او کسان چې جګړی کولا چې جګړه کوې پهتونو د الله کې بغیرسل توانېپ هم بغیر د صدلیل نه چراغلی دیتا که مکته ن د الله بیرره د غې خبره دا د الله پنیز ندله ځنه عامو پهنیز د موومنانو کذا لکه الله بدد که وا جنا مح ور لگی الله علی کل قلب متکبر جبار جب فصلو داریو متکبر او سرکشا وقال فرعون وی فرعون یا ها ما نبن لی صرها اها ما نجلک از ما لاریو ما له یو بنگلا لالی ابلول اسباب دیده پارچو خیزن دروازو تا اسباب السماوات دروازو د اسمان تا فاطلع الی الیه موسی وخیجم الاد د مثال اسلام ته یا اعاد د لر نه اوغورم ال اللهه موسا الله د مثال اسلام ته وميله نه کاذبه او زګمان کومپ د د د رغجن وذکه وفل وکذ او دکششان زنا ل فرراونه خکه شو فرونته سوعملهبد عملونه د د وسکدان السويلي او د بنکړ اما کید فرعون الا فی تباب نو مکر فرعون مگر په تباہی او هلاکت کی الله رب لذت فرعون حالت ذکر کو فرعون بھی وی وی زمانہ ته پارا همان بهمال بنگل جوړا کا غرض سو خلق مشغوله کول جبسوري غیر صدر سے لگیاده بنگل جوړی او موسی خدای بګوری ک موسی رختیا نو به ایمانونو وی ترغیب پوری به مبلس کار والا کا و کال الذي او یا هغه سړی آمه چېی معې راړو یاقومې زما کوبه اتهبیونې زما تاداریو کوئ هد کومسببي لر رشاد زبوښیم تاسو د لاره سمه یاقومې زما کوم نه حاض حاتدونیا یقین داژون لګ مونسه لګه وېڅکه ده انل آخر ته ی کې نهاخرت یادارول قرار دا د کور دامه همې شهسځای داول هميشه د اوسې دوزای دو من عامل صالحا من عامل سیاتا چا چملک ب فلا یزانو ذلا بدل نشور کولې الا م اسلام مگر دا غي پشان ومن عامل صالحا چا چملک نک من ذکرن او انسا سړی ویو کزنانی او هو مؤمنن و دی مؤمن داوا او هو مؤمنن جملها لیدا او شرد لما قبل لپارا جنیکمل بکلکبل وین شردا د چ دی وی مؤمن وفه اولا ک د کسان یخلوونه جننتته وردن نکیږې به جننت ته یور ځکونه فيیا مَا ر إِلَى کې د لبرې ز کور کول شي په دی کې دې سبه ویاقومې ځنا کو مع مالی ما را بلایچه ز کو فرقم په الله باندې وو شریک به او شریک جوړ کم به الله سره ما غسلی صلیبیل مونچنی ما لار پاگیلم وانا ادوکم الالعزیز الغفار او زرا بلم تاسو غیزات تا چې زوره ورده وبخون کده دغه مثلا رجل مومن وی چي دا تاسو بغلطه ایت تبعونی اهدیکم سبیل الرشاد ما په رازای سملار د تزهما د توي ناراو د توي بادره چې د بادشاہ په سترګو کې سترګي ورکړي دی او کوم د خطاب کوي ها بادشاہ تاړو سړيو خزانه وي هړو اخا تنا چې حکم د خطاب کوي پرې دی دا بادشاہ د توما زوخر عبدې ما په رازای زبده سملار خيم نو کوم مته ته تسويلي او په کوم ميوي لن فرعون خو ته ويلي وکنه دا ټول کوم نزک دیوئی مالی ادوک ملن نجاتی و تدوننی لنر و خلق و زم سمی ترہ بلم تاسمی اور ترہ بلئی دیل میرا بلئی چه اللہ سری صدار جوڑکم بی و علاج رما نشت ده اس شک و دیکی انما تدوننی لئی بشک آغا چه تاس مارا بلئی عبادت طاغتا لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ نشت ده دلر حق دبلن پا دنیا و نپ آخرت کې۔ و انما ردنا الاله او یقینن زمون واپس کیدل دی الله ته و ان المسرفین هم اصحاب النار او یقینن زیاته کوم کی دادی دوزخیانا یا یقینن مشرکان هم دئی دوزخیان قوم نما قوم ته وئی چتا سو مال دکم چا د عبادت او نو دنیا کی هم د حق د بلن نشته ول د لاس کې شته دینن اغی د چاده بلنی وی د فرعون هغه خود فرونی بعدت کافرون وی او نه ربکم الا لا او موسی ته ای لن تخص الها غیری لا اجالنك من المسجونین د بل عبادت دیو که نه جیل دبد یو ور دوم ندار رجل مومن وی وای سړی دا تاسو چې د چا ده پارا لګیاي کوشش کوي او مال داوت راغوی جتم د عبادت کو لیسا له دعوتم فی الدنیا ولا فی ده دنه دنیا که سوسته نه آخرت که واسشته دی توی مومن دی توی او دی توی بادر چه مخامخ باچه اولار دی ده ده ده اختیار ده وی ده ده خواده سی اختیار نشته وی اختیار والا اللہ رب بولیدت ده ده ده زنده سنبالی نده نو او ای کنا من ای کنا و یه وقت برای شی بیا به اومن ای, ای, ای, ای خوتیم مدن تلی فسط از کرونا ما قول لکم زرده چیز باوام تاسو تا فسط از زر دې چې یاد بکې تاسو ما هغه سه کول لکم چې دی تاسو ته انې زما دا خبره وتا سره یاد شي خو بیا به دنه وخت لې دا مشران کله کله خبره کوي زماده نسیتونه کووز دې بياملو ګروس ته خوشاله وي کووز دې بياملونو کله نورس ته بلاس مروړي خو ټیم مدنه ترې نو دې مته دوی چې زما وبنای ګوري او سره دې فرون دې ټولو د خبره منلې او خو کلا چې کله وګو په مخه کړو نه بیا ده وړه فسط کوروونه خلکه سم زبرګ نو خله کو کو یو سړی یو خبره وکې او کارو شي او ی ل کوي د افان کې خبره ک کړ وه او خو رختیاو خوا د پور بر دی پور برګ نه د نه لزبر چته په رختیا چې زبرلحامې خبره کړړی وه او سړی په خللااص باې د دین کار کړیو داغه د جبنا الهامنی او خبرو زی الله رب ال عزت کلا کلا رښتیا غوی ای فستذکرون ما اقول لكم دین دات د تالی مخکنا تاریخ معلومو چې هر ظالم او جابر کلا راگیر شون بیا حق منی او بیا ټیم نه منلو نهی نزدکو ای فستذکرون ما اقول لكم فستذکرون زر د زیاد واي با ما اقول لكم جزیوام تاسوتا او فوض امر الله د سپرم خپله معامله الله ته ان الله بیر بالعباد بلی بعد یقین الله د لیدون کې بندگانو فرعون بند ګو دفرون دربار کې دومره سختې خبرې وکړي مچل سو شفرون ملکو نوې فقع الله او سته د له الله رول سی آې مع مکرو د هغې سختو نه چې د سکرو فب کړوګوره سړی چې بچ کږي د ظالم یا خو د دی نه چاغ مااف او یا س غبی دا دله پا را شيګنی نو د پارلیمنت چا په پارلمن کې دن نه د هغه پهدار حکومت کې دن نه او د هو په زیریاعظم ح ص حوس او په د ټولو کې دن نه دا خبره کوله بیا روغمت را تل دک کې قرامت وئ نو کرامت سره سختکری نه کرامت هم د کوي چ اللهبولیدیت ی سړی له سخ ځای کې د دی د بیایان توفی کوور کې د کې د قرامت ی. دا که زمونږ یو ملګرو هغه وی او زمو خپل امخ غره وکي دا سوچو چې لازمونګه استادان په دې رمضان المبارک کې دو سهر در شروع کی طرح غم زیګره او خو شیخو لې لاسب چې به درس کوي نه انتهایی کمزورې وبډا دو سهر و بجو به در شروع کا غم زیګر سلوره پوری او دا که یو حال باندې بناسو یو لږ بجې مونږ پاسې دو دس مودس ممتازه که ابا که سی نه حبیب یو لاسنی میب دی بیا به شو روکړه ندا کرامت هم دغه ته وایي اوبس د ما نه بتراوی بهم کولی وګدی تراوی سلور سلور سپاره به زیوی درې درې سلور تیلی هیکه به مولاړو مونږ به تی پټې دوم به ته بل ځای تراوی کولی بیا مونږ یو ټوله دلت نه اسیو دی مال دوست تراو ته ولاړو ابا تراو ته مولاړو ندا کرامت هم دکایبل څه نه ني ته کرامت وایي چې بزالم بادشاه وړاندې دا څه مسله بیا چه فاستذکرونا ما اقول لكم زمہ خبری به د تلیا دی هوټل م بدلایي نو الله وی د الله بچو ساته دلره الله سیات ما مکرو د هغه ټګلیفونونه چې د سمکرو فریب کړو یعنی د چلو ول جوړ کړو دا خلاف دا نه د چیګنی معاف کړو الله وی ما بچو نو ها ک به ال فرعون سو الاذاب رنازل شفقه ندان نفرون نا کار ازاب دنیا کې دې بیاذاب راغنو قبر کې بچ دې سو وي ان نار یو روزونه عليها اور یو روزونه پيش کول شي دغه فرعونان عليه دې اورتا غذووم واشیا سارا ما زیګر و يوم تقوم الساعه بکمره شکایت الله به ادخلوا على فرعون شد الاعذاب ذنک فرعون سخت اعذاب تا یعنی دغه روحونه په بدنونو کې واچول او عبی ابه بيدوځخت ور دن نه کین ازی اد جوونه فینډار کله چې به جګړه کوې د پهور کې دځای نه دریمباب پورې او پهې د دو زخییانو جګړهزی ک او تخفی ښوي و ا تهاد جوونه فارې کلهجب د جګړه کې پور کې فکوو زافو وای به کمزورې لله ځ کسانو ته چې ځانې ل ګړه للو تبان مونږ خوستاسوله کوومونږ تاسو پهېنوستاسوته بداررو ف حالانتون مغو نهنا نو آیا تاسوولې کوون کې زمونږ نه نصبام ب نناارې سکهنی سر دورنا کالله ځ ندک برو نووبیوه کسان چې تقبې کړو ان کللون في موږبه ټول پهې ځای کو ویخوا خم نه تاسوون سړی مینا وئ ټول د دیې شیخ و ک نه سړی ان الله که کمه بين نه للی بعد یکنن اللله فیصل کړې دا په او دا اللہ فیصلہ خوبہ منال <سؤال> غوالی نو دا با پا قیامت کې طولز برگانی بیا بیا با دا اللہ منی خودلتین منی وقال اللہ زین فی النار او بو یا غسان چی اور کی دیلی خزانت جہنم او خادمان و ملیکو دی جہنم تا او دو ربکم دعاو غالی دخبل ربنا یو خففاننا یو من چې الازاب کې پکی نه یو د دازاب گورا تدعوننی تدعوننی او اودو بس لفظ د دعا ذکر کوي زکه دې دې صورت مقصد او مطلب اغام به تفادوا الله مخلصین له الدين الله تعالی مدد شوایا بل څوک دې فریاد قبول نه شي ندی بری ملائکو توي جلانا سوال وکي چې زمغه دې عذاب نه یو رسخه کوم اس کومه کی کنه قالو نو واي ملیک ملائک اوا لم تکتاتيكم رسولكم بالبينات اي نورغلي تاس استا استا تاس استاستا صبح عمران په غار او دلایلو قالو وای ب له ولی نه قالوننو ای بته دا بی کې فور رابالې الله ودو اول کافرې نه الله في زالال نه د بنه د کافرو مګ پښت او بربا کې ان لنن سررووررسهنا ده تسللی د رسول الله ته ص الله وسلم ان لنن سرورسلنا یې ننخوا مخاممونږ اند کوو د خپلو پېغم بارانو والله ځنا منو فالحیات الدنیا پر د ژوند د دنیا کې و یو مې یقومل اشاهد هپ کومار چې قائم بشي غواهان ته قیامت پر راځو یوم لا ينفع الظالمین مازرتهم فهغه ورځ کې چې فائدہ بنور کوي زالمان الله د دې بانی او د دې عذرو نه ولاهم اللانۃ ولهم سوء الدار د دې پر لعنت دی او د دې پر نهکاره اور دی نا سوء الدار نه کاره کور داخلیت دی ولقد آتینا موسی دا یکیناً ورکڑو مونگ موسیٰ علیہ السلام لہی دا دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام دے کتابنا و او رسنا بنی اسرائیل الكتابا او پاتی کرو مونگ پا بنی اسرائیلو کے کتاب حدن چہی دایتو و ذکرا و نسیتو الباب الالباب دا پاردخان دانو داکل خدی نو من لے ندکہ سستا دا کومن دے چہ تا سره کتاب هدایت دے نسیت دے خدی نمانی نفس برصبر کوا نفس ان نوواد الله کو وابد الله د او که تقلک دربا ن را ځي د وسغ ف لزم بیک بخنه غړه د پاار د لې کولو د خپل بوج بوج دربان ن را ک نهخفر الله و و سبخ همم بیارات بیک پاې بیایانوه سره د همدونو د خپل رنا بللا شي یول ابکار بګا ان نهلهی نه جالوونهفییا الله زجر ووررکئ ا چالله چې د اللله تونو کې جکړه کوئي اګه سان چې جگړه کوي په اتونو د الله کې بغیر سلطانن بغیر د دلیلنا اتاهم چراغ له دیتا ان فی صدورهم نشدددایس نو کې الا کبر مگر لویدا حسد دی الا کبر مگر لویدا ما هم بالغین د دې رسیدون کې اګهتا فاستعذ بالله پنا غوا الله سره انه هو السمی البصیر یقینا دکا الله به وريدون کې ولیدون کې لا خلق السماوات والارض د دالیل عقلی ذکر گئی به اثبات د قیامت خامخابی دزمکی اکبر من خلق الناس ډیر دا دلیل عقلی به اثبات د توحید یقینا به ہدایت داسمانونو دا دا دزمکو اکبر من خلق الناس ډیر له ایده په ہدایت دخل اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر دخل کونکو پویږي اما یسویل امام والبصیر مثال د توحید او د شرک نه د برابر آمړون د بصره لدون کې مسلمان والله نه آمنو آم میلو سوالی هااتې اوا قسان چی معې را وړی عملی کړی ول موسیو نهبد کارهقلی ل ماته دذ کون تاسو ډیر لږ ننسیت کولوئ انسه تلاات اللارې شک بشکه قیمت دی راتون کې شته دشک پ دی کې ولهکننااکثرهناې لاؤمنون خلکو ن مان نراړی. وقاله رب کو مدونیستجیبل کوم ځای نه سلورمب او په کرد د شرک فی دوه او بیا دلیلی اخلی اورد د شرک اعتقادی او د فعللی وقاله رب دو کو مودوني ویللی دي ستا سر رب زماه دوه و غړی تجبلله کوم زه سوال ان ل نه ک بروونه ن کسان چې مخړی زما د خالیې زمہ عبادتنا غور اودونی او دې دایې کې عبادتین اشاره د دې ته چې دعا عبادت دی سید خلونا جهنم داخرین اورالنه زرد دې جنب شي جهنم ته ذلیل او رسوا الله الذي الله وي چې وکال ربكم دوني استا سروي دي منادو او غالي استاجب لكم قبلم تاسو ان الله زیین ک بیرونه نه بعدتی یقی نهنا کسان چې دی تک برور کوئ د خاالې بند کوی زمانه یې یواز زما بندې نه کوې او د نور چاوم کوي نو داسان خولوونه جه بعد خولونا زرې چېد بدن شي مه جهنمته داخل ان ځلیله دوان ان کار کو او دی الله ویللی دیماه غړی نو نوډیر خلک کوئی ګورا پنځیران دعا نه مڼي مونږه چې دعا نه مڼي او کافر دی الله د جهنم ته مطلب څه دی د دې خلکو چې په کومه طریقې دعا غاڼي کې هغه طریقې سره مونږ نه مڼو نو دوی وې نه مڼینو لکه پورن مې د علامه آلوسي کول ذکر کړو یو سړی دمه بغیر د الله نه بل تر امداد یو بابا ته وازونو کول یو نه کینسان تا وېما ته بد بدو کتل بل رديځه ته وي چې فلانون منکرون الا الاولیاء اي افلان کې اولیاء نه مانی وي دا اولیاء ومنکر دي نو سم دکاسه دا چه دد تریکی دوان نه مانی وي بدوان نه نو نه نه دې دې کې د اودونی سیغان وای سوې وای ګوراو اودونی د جمع سیغان او الله ربول دې ته ټول مانه پځه مې سره غواړم زمونږه امي ملګرو دکاسه مولا د پاسې دو دا خبرو کلب بیان کئ و یاره کما دا مساله کڑی کرن خدای دې ما او شرمای یو جټ جاهل زمیدار غونې سړی دې زم ملګری د بټا کړه او تاسو دا اوا سروپدی مساله ون هوته هغه ته وي اودونی څنګه دا زمیدا الله ایمان په جمع غوړی انا ییځې او تفوس کوم وي دې دې ټولی دنیا د ټوله انسانانو جمع ممکن د دا هټول تو کار دی چا اودونی بیا غو بکار دې چې ټول را جمع شي په اوسه غوړی انا فبو هی تلذی ودعوني استجب لكم ما نه دعا غواړی زستا سودا قبلهم دا مطلب نه دی چې ټوله پجمه سره غواړي یا خو ټوله دنیا انسانانو ته خطاب دی چې ټوله راغون شي پجمه غواړي نه دا غره الله ټوله ته ادعوني دعا غواړي زمانه استجب لكم زستا سودا قبلهم ټوله غواړي دا مطلب نه دی چې په یو ځلې غواړي نه ټوله د الله نه غواړي بل چانه غواړي او قبل نه دی ووښتنه سيدخلون جهنم الاخرين الله الذي جعل لكم الليل الله غ ذاات چې پیدا کلی دستاسو دپاررشوهلی تتسکونوفی چارا مو کوی په دی کې نه راوررضمب سر د راه والله چې د دیرت پرس کې کارو کوي ان الله لزو فضلنا الناس یکنن اللله خاون فضل فضللی په خلکو واللهکن اکثر الناس لا شکوونه لیکن اکثر د خلکو نه نا شکر ناد کوئ ظلییکم اللله او رب به کوم دی س فتونو والله الله ستا سررب دی حالیکو کللی شین پیدا کوون ک داریوسی زله الله الله نشت لا د بند دګې م که دکهی وال الله دی فنا تو فکوونهنو کم طرف تاړول گئی تاسو قذاالېته یو فک الذي نه دکهې اړې شلا قسان قانون به آ الله یجهدون چې دی ب الله د تونونه ان انکار کوو الله او الذي الله غذاات دی جالوله الارض قرارا چې ګرزولې دستاسو دپارز م کولاړو آرام والا یا د آرام د آرام اوسمما بناسممانې دله چت ګرزوول دی وَصَوَّرَكُمْ کوم تاسوی شکلوونه در کړیدي ښنا سووره کوم نهښیسته کړړی دي ساسو شیکلوونه ور د کا او ورې ک در کړی تاسوه د پاکوسیدونونونه ظ کوم الله دککه الله رب کوم ساسورب دی په تباره کللهربلهالین نو ډیر بره کالله د الله چرب د ټولو مخلو کااتو دی سره بره کتیته پیدا کړی د انسان نهښسته مخلک الله بل د پیدا کړی ذکرت بارک الله فاحسن صورکم او بلیک الله وی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ډیر ښه ستلګور ټول مخلوق ښه دی الذي احسن کل شئن خلقہ او چې کمشه په کم دغه په لاره کې نو ښه ستلې خو په دې ټولې کې انسان دی بیا او هو الله هو الحي دک لا دې جون دا سماره د دلیل جمع کې راوي چې خاصه چې له در کړه دي ډېر برکتوال دی او هو الحيو د کاله هميشه دی دی لا اله الا هو نشته بل لایک دبنګای سی عبادت الله نه نڅ چلوکا فدعوه راوب لیدک الله مخلصین له دین پدا سه حال کې چې خالص کونکي دي الله تقبل چا اخپل به له نه اخپل دین او اخپل عبادت د دیو جسد الله دا دلیل لري د پاره او ولت د ماقبل لپاره چې الحمدلله زکه چې تمام صفاتونه د خدای ته وبي کېوازه الله لری رب العالمین چې بالون کې د ټولو مخلوقات دي قل اني نه تو نه اوذ الذین دا نتیج د ماقبل مطلب دا چې د غدلایل د شرک نه نه دي پاره مستلزم به خامخا یعنی چې کله دې دا وارد او دی اومن له ال... نو بیا بدا مساله معنی چبه بغیر د الله نبا بل چاته را مدد شنوای او د بل عبادت من کوي نو کول دوا توایا انی نهی تو ان اعبد الذین زمانه کله شوین دی دا عبادت داغ چانا تدون من دون اللای چتا سیر بلا سیوا د الله نا لم ما البیناتو هر کله چرالم تو وازه دلائل میر ربی د طرف غرب زمانہ و امرذ ما ته حکم کله شید ان اسلم علی العالمین چ زه غالا کې دم رب د مخلوقات وتا وای ما ته حکم کړې شېلې د الله د طرفا او عمر ته ما ته حکم کړې شېلې ان اسلم لرب العالمین چې زه دې تا بهدار رب د مخلوقات وتا ما ته حکم دی بس نذبه گردن نهادیم الله تبارک و تعالی هم هو الذی خلقکم من تراب د الله غزا دی چې تاسو په دې کې دخاورینا سمم من نطفة تن بیادیوی نطفینا سمم من علاقات تن بیادی ٹوکڑی دوینینا سمم یخرجو کم تفلان بیاراو باسی تاسو دی دنیا تا ما شمان سمم او بیام او بیام جوندی ساتی لی تکونو چو یو خندی دا پارج شای بودا گان یوالچ روزی گور خوروی خورن نطفا نطفینا چکا بینا دا غینه پاسړو کې فکاسونه لزام الله الرحمن بالیک وای وخت یېړو کېړو کېړو دغه خواچوله بیا دا غینه پاسو ماشوم دنیا تر راغی نو بیا ځان شو د ځان نه بوډا شو بوډا والی نه پس بیا سری بیا بالک کی جوړه بوډا والی پس بیا بیا ان لله و ان ای فلان کې بابا ویل کې جنازہ ده بیا دغه خبرې نور سنې نللا وی تر مرګه پوری تزمات محتاجی نماط رحمت چواکان او منکم بعض استاسونه من غدی یتوفا من قبلو چې وفات کول شي مخکده بوډا والینا ولتبلو غجل مسمن او دیلم لم جوندی ساتي چ اور سینېټی مقرریتا ولعلکم تاکلون د دې لپاره چې د عقل نو کار واخلای هو الذی یحی و المیت د الله غذاته جووندی کولمړ کول کین په ایسا قزا منن کله چې فیصلو کړي کار فانما يقول لهن ويغارتا كن تشافى فيكون غوشي الم درى الى الذين يجادلون في ايات الله دا تفييف يخرى وي ايات نمبر 77 پوری الم درى الى الذين اياتن غوريا کسانوتا يجادلون في ايات الله ايت جلقي باتن ذلكن ان ما يسرفون كم طرف تا اگسان چه نسبت ده دروغه اکڑه ده کتاب ده اللہ تا و بما او حقی مسلی تا رسلنا بهی رسولنا چه مونگ را لیگلی دی پخپای خپل اخپل پیغمبران فصوفی عالمون نظر ده چه دی, دی با پواشی پخپل انجام ازی الاغلالو فیانا قیم داغا انجام ذکر کئی چا انجام بے سی ازی الاغلالو کلچ با توقونی فیانا قیم ددی سٹونو تا و السلاسلو زنزیرون بای خپو اخپ یو سبونه رالی کېږې بیا حمیوي په غ موبو کې س فناې یس جونه بیا به په اور کېې تول شي اللله د مونږ او تاسو ټولله د دي دی نه پهنا را کېسمما قیلله هم بیا به اوولشي د دا نهما کوتون د شریکونه مندونې الله چرته دغا چې تاسو به شیکول سواده الله نه د الله سره الله ې نه تپوس کې چېرشولن قالونونه وای ب زللو